Ogoi tamar errealdeetati, keundau gehi, film erakutsiak izanen dira urten gofipan, dokumentalak, telesaiak, espektakulo eta musika, animazioa edo fikzioa dela, mundu mailan ikusentzunezkoaren arloan urtean egiten denaren erakusle izaten da festivala. Eta urten antolatzaileek diotenez, ekoizpenetan maiza agertu diren gaien artean, migrazioa eta emakumen kontrako bortizkeriarena izan dira. Tendentzia berriei begira ere jartzen direladik, Mintzaldi maien guru jaurkezpen eta proieksio osaturiko egitarau bat dute probusatuko, eta azpimarra genezak ere, Euskaleko izpen bakarra, aste hartek goizean izanen dugula, ikusleen esariaren saian autatua izan den, elza oliaz inesen basa ideak dokumentala proiektatuko dute. FIPako presidente den Han Jorge Kerrandigunaz Alors, y... déjà le début du anticipé, soir, Berrikuntzen artean l hospital l hospital festivala goizago aztearen izanen dela bat, do eta azte arte goizeko proiektzioen artean boizu, Elza Olias orde, Inesen basa ideak zofis, musika l hospitalan l hospitalan dokumentala ikusgai izanen dugula ere miarritzeko kasinuan. Jaikinunduzun Pujanin, sangoi siyan, bai eta ere, setaz bestitu.